Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada pihak Nur Islam Academy Datin uh, dan semua yang lain uh, apabila sebut tentang bunuh diri ni dia uh, sebenarnya bukan saja berkaitan dengan soal uh, kita kerana takde kerja ataupun soal kita sekarang ni uh, ekonomi dan seumpamanya, jika kita lihat uh, kes bunuh diri uh, dalam keadaan biasa pun negara-negara yang dianggap maju ke hadapan mempunyai kadar bunuh diri yang kadang-kadang lebih tinggi daripada negara-negara lain, negara-negara yang uh, di bawah uh, ataupun yang tidak membangun ni ni kita tengok di Jepun antara kadar bunuh dirinya tinggi dan kemudian kita lihat artis-artis yang popular dalam dunia ni banyak kes-kes mereka bunuh diri. So bunuh diri ini bukan kaitan dengan ekonomi sahaja mata-mata. The reading is being recorded. Uh, tapi bunuh diri adalah uh, berkaitan dengan satu perkara iaitu manusia yang hilang harapan hilang hope, hopeless manusia yang hilang harapan sebab itu agama apabila dia datang dia memberikan kepada kita harapan nas-nas agama jika sebanyaknya yang kita baca kita akan tengok bagaimana agama memberi ruang untuk agama bukan sekadar menjanjikan sesuatu yang palsu memberikan kepada kita tasawur ataupun full view tentang worldview tentang dunia ini tentang kehidupan ini dan tentang apa hmm. yang seterusnya akan berlaku di dalam kehidupan hmm. manusia yang bunuh diri ialah manusia yang rasa bahawasanya dia dah tak ada harapan itu hmm. adalah penyelesaiannya dan dia menyangka bahawasanya dengan dia membunuh diri itu dia akan menyelesaikan masalahnya hmm. kerana dia bahawasanya selepas kita keluar daripada kehidupan ini ada kehidupan yang lain yang belum tentu kehidupan yang lain itu lebih mudah daripada kehidupan yang kita hadapi sekarang. Tetapi apabila, sebab itu dalam sebanyak-banyak ayat dalam Al-Quran, Allah sering meringkaskan tentang rukun iman ini. <Sessizukat> Selalu Allah gabungkan dua beriman dengan Allah dan hari kemudian. Dan agama sentiasa memberi kita ingatan dan remind kita Bahawasanya dunia ini adalah sesuatu yang disebut sebagai Al-Ajilah. Al-Ajilah. Mankana yuridul Al-Ajilata. Sesiapa yang nak kepada Al-Ajilah. Benda yang segera. Segera dan singkat dunia ini. Apabila kita tahu dunia ini segera dan singkat, kita akan tahu bahawa ada kehidupan yang abadi. Al-Baqiyatul Salihat. Perkara yang kekal. Dunia tidak pernah berlaku adil Bukan Allah itu tidak adil Tapi manusia yang duduk di dalamnya tidak adil Ramai orang yang tidak rajin Tapi lahir dalam keluarga yang kaya Dengan senang-lenang mewarisi harta bapanya, Dia hidup senang dibandingkan satu orang yang rajin Tapi lahir dalam keluarga yang miskin Itu dunia Ada orang yang baik telah diinayai dan dizalimi Jika manusia itu Fikirannya terhad kepada dunia ini semata-mata. Dia akan melihat dunia ini dengan penuh kekecewaan. Dia akan melihat dunia ini dengan penuh perasaan marah. Terutama bagi mereka yang rasa mereka ditindas. Ada orang dizalimi oleh suaminya. Ada orang dizalimi oleh anak-anak. Memerintahnya. Ada orang dizalimi oleh rakannya. Kawannya ditipu oleh pihak yang lain. Dia collect, duit. dia himpun duit banyak. Mereka orang datang buat scam. Ha? Dia Ditipu dia. dia dan dia tak boleh ambil tindakan mahkamah. Kalau kehidupan berakhir dalam dunia, tentu kita akan kecewa. Tetapi oleh kerana agama memberitahu bahwasanya ini kehidupan yang sementara. Semua yang berlaku di dalam dunia ini akan dibawa kepada hari akhirat. Dan akhirat itu terlalu besar untuk dibandingkan dengan dunia. Segala nikmat yang ada dalam dunia ini tak tidak ada apa-apapun Dibandingkan dengan keindahan kehidupan Akhirat yang kikir Dengan itu manusia mungkin tahu bahawasanya Dia akan mengalami Dunia ini adalah tempat ujian Tidak ada orang yang datang ke dunia Dia tidak ada ujian Semengah setengah orang Menyangka bahawasanya Apabila orang itu ada kedudukan Dia tidak ada ujian Berapa banyak, banyak artis yang makan pil mat, Bunuh diri Artis pop Korea Yang begitu hebat Orang di bawahan bersorak begitu gembira mendengar uh, hiburannya, terhibur kerana dia nyanyian dan uh, apa nama gayonya. Lihat pada wajahnya kacak, lihat pada hartanya banyak, tapi dia membunuh diri kerana ke, gagal untuk melihat kehidupan, gagal untuk melihat kehidupan. Sebab itu agama. Apabila menceritakan tentang musibah, musibah yang menimpa manusia, apabila Allah menyuruh manusia bersyuk, bersabar, apa Allah kata? Alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Para orang yang apabila ditimpakan kepada mereka mereka musibah mereka menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Ia bukan satu sebutan yang Bila kena musibah Tapi ia satu reminder Ia satu peringatan kepada kita Inna Lillah Kita ini daripada Allah Wa inna ilaihi raja'un Dan kita kepadanya akan kembali Maksudnya whatever yang menimpa kita Dia akan ada penamatnya Penamatnya dengan kita Kurang-kurangnya, elis kita balik kepada Allah, dan apabila kita balik kepada Allah, di atas musibah yang mengenai kita, Nabi saw dalam hadis dari Waiqatul Imam al Bukhari, Waiqatul Imam Muslim dan sebagainya, Nabi kata: "Maka musibatin yang mengenai kita, Nabi kata: "Maka musibah yang mengenai kita, Nabi usyukah. Kata kata Nabi tidak ada satu musibah yang menimpa satu orang muslim melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dengan musibah itu memadamkan dosanya. Sehingga usyukah usyukah sehingga duri yang dia terkena duri itu duri kecil kena kaki kita terasa sakit kita dengan duri itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai pengampunan dosa kepada kita. So, kita tidak disuruh untuk mencari musibah, of course. Tetapi, ia remind kita bahawa saja musibah akan kena kepada kita. Dan kita tetap tak ada satu kesakitan, penderitaan, keperitan dalam kehidupan ini. Malahkan semua itu akan kita bawa kepada Allah sama ada sebagai pahala kita, pengampun dosa kita, mengangkat darjat kita kerana uh, itulah sistem ataupun kejadian alam yang Allah jadikan untuk untuk kita dalam kehidupan ini. Maka dengan tu uh, kata aja saya kenapa harusnya bunuh diri? Homeless hilangnya harapan. Dan gagal untuk memahami bahawasanya selepas daripada kehidupan ni ada kehidupan yang lain. Tapi bila dia rasa bila bunuh diri selesai, dia sebenarnya macam tak beriman dengan hari akhirat. Seolah-olah dia rasa keluar daripada dunia settle masalah. Sebab itu sebahagian para ulama menghukum uh, murtad orang yang bunuh diri ni. Sebab uh, uh, adakah dia percaya bila dia bunuh diri eh, semuanya akan selesai? seakan dia tak percaya ada kehidupan satu lagi selepas daripada kehidupan yang kita ada ini ha. Allah kata wala taqtulu anfusakum innallahaka nabiikum rahima dengan kamu bunuh diri kamu Allah sayang kepada kamu ha. sebab itu dan kita juga apabila menceritakan tentang agama kepada orang lain kita hendaklah menceritakan agama yang memberikan harapan kan Ilaih Badiyaladina asrofua'ala anfuzhim. Lang tak nantu min rahmatillah. Bagi Tuhan hamba Maha Ku yang frast terhadap diri mereka. Jangan mereka kecewa dengan rahmat Allah. So agama memberikan harapan. Ia bukan janji palsu. Ia janji yang benar. Agama memberikan kita pandangan sisi pandang yang betul terhadap kehidupan. Sebab itu kita lihat kadar bunuh diri dalam negara orang Islam kurang dibandingkan negara-negara maju pun ada negara yang uh, a digelar kan benda-benda ni dia boleh pergi sana dapat walaupun banyak kalau UK pun ada kan. sebahagian daripada di UK kami yang benarkan. -benar dia ramai orang pergi ke sana sebab tahu kadar tinggi tapi maksudnya dia rasa that is the way untuk solve the problem iaitu keluar daripada dunia ni. Seakan-akan dia tak dia tak tahu next daripada kehidupan ni, ada kehidupan yang lebih hakiki, yang dia mungkin tak, tak percaya, sebab, maka sebab itu, kita di dunia orang Islam ni, macam-macam juga -macam masalah, tapi orang tak bunuh diri, ya? tak ada orang Islam, di pakar diri, orang, ada orang Islam, siapa pergi ke India, dia tahu lah, ramai terjun sungai, gumti, terjun sungai, ada masalah, terjun bunuh diri, ada masalah bunuh diri, di, di, di, di di, di Jepun ada forest yang hutan yang khas orang masuk pergi okay, bunuh dia ha? kerana apa ini semua kerana hopeless hilang harapan sedangkan agama agama itu ialah berhubung dengan raja agama itu berhubung dengan mengharapkan rahmat la ha? ta'i min rawahillah jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah baik Uh, Dato' uh, soalan yang kedua ya, Dato' uh, disebabkan sekarang kita mempunyai masalah kewangan dunia yang amat teruk um, jadi bolehkah duit zakat itu Dato' uh, kita salurkan kepada golongan uh, walaupun mereka bukan terdiri daripada lapan golongan yang uh, berhak menerima zakat uh, kerana dah banyak uh, M4, uh, M40 bertukar menjadi kepada B40 a bahkan kehidupan mereka menjadi lebih teruk daripada itu. Apa pandangan Datuk kalau kita salurkan bantuan zakat pada mereka? Dia apabila dia telah berubah statusnya daripada berkemampuan jadi tidak berkemampuan ataupun dia memang ada lagi rumah yang elok tapi ditimpa musibah ja'iah dipanggil. Dalam keadaan dia menjadi dia menjadi Uh, uh, lemah ataupun dia menjadi uh, terkapar keupayaan ekonominya yeah. artinya dia termasuk dalam golongan asnaf lah uh, hmm. maksudnya statusnya berubah bukan kerana kerana dia dah, dah tak berkemampuan untuk menguruskan kehidupannya dia asnaf lah maksudnya dulu mungkin rumah dia masih elok lagi, tapi nak makan pun dah tak mampu, nak beli untuk anak-anak pun dah tak mampu, nak meneruskan kehidupan dah tak mampu bukan kerana soal dia tidak ada mungkin tengok kereta adalah kerana asalnya ada tapi kemudian jatuh statusnya dan kereta bukan se-semudah itu untuk dijual kalau dia jual kereta dia tak boleh nak berjalan pula tapi dia ditimpa musim, sebab itu bukan saja miskin fakir, ada uang juga <coughs> orang yang uh, orang yang berhutang maksudnya dalam keadaan yang sukar yang seperti itu semua peruntukan ibnu Sabil. Ibn Sabil kan orang yang terputus perjalanan. Dia mungkin kaya di negeri dia. Tapi dalam keadaan in that particular situation, dia adalah merupakan satu orang yang susah. Kalau itu benar, maka dia boleh lah. Itu dinilai oleh pihak yang menguruskan zakat. Ya. Baik dato, uh, kita persilakan uh, Puan Ida, uh, moderator seterusnya untuk uh, bertanya soalan kepada uh, Datuk Mazhar. Silakan, uh, Puan Ida. Ini ada berapa orang bersama kita pada ini? Hmm, kita ada lebih kurang, Alhamdulillah, uh, participant dalam 281 dan uh, kita juga ada uh, live daripada pihak uh, PMT uh, Pro Media Tajdid dan juga saya share live uh, PMT ke uh, Facebook Nurisam Academy uh, sebelum kami terlupa juga um, uh, kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak uh, Pro Media Tajdid kerana menolong kami untuk uh, kedalikan uh, urusan bagi pihak uh, Datuk eh, terima kasih banyak-banyak so, uh, jadi dia persilakan puan Ida Hilang dah valida tu. Validah dia tak uh, dia okay. tak. Uh. Okey. Maaf Datuk. Okey. Um Bagaimana pula untuk golongan remaja atau uh, teenagers yang mana mereka kadang-kadang kurang faham dengan masalah global atau dunia ini, Datuk, atau um, erti kehidupan? Kerana mereka adalah uh, pewaris generasi. Bagaimana untuk kita didik? Atau terapkan atau sampaikan kepada golongan ini Untuk uh, supaya mereka benar-benar faham um, Dan sealiran dengan uh, keadaan uh, semasa Apa uh, nasihat Datuk? Macam mana nak bagi mereka sealiran dengan keadaan semasa? Apa maksud sealiran ya, dengan? Maksudnya um, remaja Sealiran dengan keadaan semasa, apa maksud maksudnya? Uh, keadaan dengan uh, keadaan yang uh, semasa, yang sekarang apa alir, uh, pandemik. Apa, apa aliran semasa itu? Um, keadaan aliran. yang ekonomi, ekonomi uh, masalah An sosial. Saya, saya rasa soalan itu uh, memahami keadaan semasa. Sealiran tu. Se -se ah uh, so memahami aliran, keadaan uh, semasa maaf doktor uh, memahami uh, keadaan se semasa tu macam dia pergi uh, accept one school of thoughts from yang ada dalam aliran-aliran ekonomi ke apa kan free market ke apa kan uh, betul uh, alright, right okay. okey <laughs> so, okay. uh, ini very general okey okey okey Cumanya, manusia ini di dalam pendidik ada beberapa hal. Pertama, kita uh, memindahkan maklumat. Uh, kedua, kita menceritakan pengalaman. Ketiga, manusia itu mengalami suatu pengalaman. Orang-orang muda, uh, siapa pun, uh, walaupun mereka mungkin genius dan mempunyai info yang banyak, uh, tetapi mereka akan pada uh, kebiasaannya tidak semestinya mereka akan kurang pengalaman di dalam kalau diukur pada tempoh perjalanan hidup uh, tapi taklah semestinya mungkin ada orang muda yang mempunyai pengalaman yang banyak kerana dia banyak travel dia banyak kembara dan seumpamanya tetapi uh, pengalaman itu memberikan satu sesuatu yang uh, aspek yang pandangan kepada seseorang yang mungkin ataupun dia bukan saja mempunyai pandangan, tapi mempunyai perasaan terhadap apa yang telah dia lalui dalam kehidupan dunia ini. Sebab itu kita akan lihat harta di kalangan para sarjana, mereka apabila berubah usia, mereka mungkin mengubah beberapa pandangan mereka disebabkan pengalaman yang mereka hidup lalui. So, apabila kita cakap soal umur, kita bukan mempertikaikan soal uh, knowledge. Tidak uh, Mungkin kita tak boleh nafi, generasi generasi yang ada hari ini apa nama generasi Y dan seumpamanya ni, mereka ini mungkin mempunyai info yang lebih banyak pada generasi yang lepas di dalam dunia mereka tadi sebut sealiran dengan keadaan, keadaan. di dalam dunia mereka, di mereka yang yang baru di dalam in their context ataupun di dalam keadaan situation yang kita hadapi hari ini jadi so kalau kita nak so pasal apa, gadget lah apa ni dia pun pandai lah kan saya ada pengalaman mesyuarat kan dengan macam canjatan -can -can kuasa oleh peringkat negara ni kan kadang-kadang mesyuarat dengan orang tua-tua kan, walaupun orang tua, tua ni dulu pegang jawatan hebat-hebat lah negara ni peringkat pangkat tan Sri lah pernah pegang jawatan-jawatan yang highest foot push dalam negara kita ni tapi bila mai depan online je ni tu suara tak boleh buka lah pun tak boleh ni sebab apa dia, dia unmute la cucu kena mai kat belakang tolong kena nampak cucu dia macam cari-cari cucu sebab cucu dia lebih the knowledgeable more knowledgeable daripada dia uh, in that uh, about senah dalam benda-benda tu lah kan So, uh, kita tak kita tak kata orang, uh, mereka tak sealiran dengan masa sekarang. Mereka mungkin lebih memahami keadaan sekarang. Lebih daripada tok nenek mereka yang masih hidup, dah ada, ada lagi kena masa begitu pantas berubah. Tetapi mereka mungkin kekurangan pengalaman, satu hal, di dalam berurusan bukan dengan soal peralatan, yang tetapi berurusan dengan manusia. Uh, seorang yang biasanya orang tua ni lebih banyak pengalaman dia berurusan dengan orang, tua, orang manusia tu pun tak semua Okey, saya nak fahamkan itu dulu supaya kita tak melihat orang muda ni orang muda bukan dia tahu apa uh, not necessarily jangan belum tentu dia tak tahu apa tapi dia mungkin kekurangan di sudut pengalaman bersosial itu mungkin itu juga lacking yang besar pada generasi sekarang kena mereka banyak dengan device tu, semua ni mereka tak jumpa manusia in person uh, mereka banyak tengok muka macam saya tengok kot ni saya tengok datil lah semua ni apa semua participants saya tengok tu tapi dia tak I cannot see their face so uh, even if I can see their face from this device yang ada depan saya ni tapi the feeling is different kalau dia, saya duduk di depan mereka uh, ini satu hal dan bila kita faham keadaan ini, maka kita faham bahawasanya uh, kita orang tua-tua, jangan underestimate uh, pengetahuan budak-budak kita. Tapi kita kena tahu bahawasanya kita mungkin boleh cerita kepada mereka pengalaman hidup. Tapi itu pun tidak semestinya kita lebih lebih kuat iman daripada mereka kita selalu kata budak-budak oh, muda ni mereka belum tentu mereka ni lemah iman kadang-kadang saya tengok banyak budak-budak muda yang more religious dan um, more uh, pious lebih daripada orang tua-tua dan kemudian lebih banyak pengetahuan pun orang tua-tua tu fanatik dengan satu mazhab tu tak boleh nak keluar budak-budak muda dah baca banyak mazhab lah dia dah habang tak boleh dia konservatif itu tak boleh kami ah, mengaji banyak ni ah. tapi budak-budak muda dah dapat so kita jangan anggap anda istimewa budak-budak muda yang selalu masalah orang tua, tua banyak masalah juga tetapi pendidikan pendidikan ialah Soal uh, adanya murabbi adanya orang yang mendidik adanya syllabus yang betul adanya manhaj adanya sukatan yang betul yang ketiga ialah adanya environment yang betul ramai orang ni kadang-kadang budak-budak ni dia bagus tapi dia tidak ada environment environment yang membentuk uh, iman iman benar yang membentuk kepribadian Uh, jadi mungkin guru juga tidak ada guru bukan saja menakal men, men, apa, memindahkan maklumat bukan uh, transfer knowledge tapi guru ialah juga memindahkan sikap memindahkan akhlak memindahkan pengalaman sebab itu uh, uh, saya rasa ini yang penting kita mereka perlukan guru ibu bapa patutnya jadi guru yang baik uh, kan? mereka perlukan uh, content ajar Pendidikan yang betul dan mereka perlu duduk dalam environment yang betul. Jadi salah satunya kalau mereka tak ada environment kita kena cari redbu, kena tak channel cari apa, kena cari kawan yang betul lah, kan? Kan apa nama almaru aladinie Khalili manusia di atas agama sahaja. Jadi kita kena cari tengok siapa yang kita berkawan kita juga sama dah orang tua-tua punya -tua merepek lagi banyak daripada budak-budak muda negara ni dia jadi serabut ni sebab orang tua, -tua yang dok merepek kan budak-budak sangat kan ya eh uh, yeah. uh, jadi datuk a uh, uh, berbalik kita kepada soalan yang pertama tadi datuk ya yang mengatakan datuk kata uh, Uh, jika keadaan memaksa uh, untuk golongan uh, M40 dia itulah dia telah ah uh, downgrade kepunjadi kepada B40. Jadi Datuk kata boleh uh, boleh kita boleh uh, apa minta zakat kan Datuk? Ya, kalau dia berkelayakan ya. Kole ya. Ya. Jadi uh, adakah benda ni dah jadi sepakat untuk setiap uh, negeri uh, Datuk? Macam mana? dia uh, zakat ni diberi pada individu de, de, demi individu so uh, pemberian zakat based on uh, keadaan individu itulah kita uh, mungkin kadang-kadang kita tak tahu ataupun kita cari golongan sasaran misalnya uh, so uh, mereka ni bila orang tu tampil bahwasanya dia susah kita kita menilai keadaan sekarang mumpamanya uh, kita bagi bantuan orang susah kepada peniaga-peniaga uh, ikan umpamanya yang kita tahu terkena dia pada pat semua kita bagi susah kepada peniaga-peniaga di pasar yang berniaga uh, tepi jalan kita bagi semua uh, macam tu ataupun kita tak tahu dia dia buat permohonan kita tengok kes dia dia kata ya memang saya ni tapi sekarang ni saya kerja tak ada peniaga uh, saya dah uh, lima bulan tak boleh berniaga sebab keadaan covid sekarang siapa memang ada kedai yang besar, tapi sekarang saya susah kadang-kadang nak beli makan untuk anak-anak pun tak beli, Dah sambung sekolah, anak-anak pun day trip pun susah, so in, in that keadaan maka dia layak lah tapi kita tak adalah macam kita lepaskan duit tu semua yang ni mah ikut tip dia tak boleh begitulah kerana ada orang yang affected, ada orang yang tidak affected walaupun duduk satu pejabat, ada orang yang stabil, mungkin dia ada harta yang lain, dia ada uh, bisnes sampingan yang lain so zakat berdasarkan kepada keadaan individu-individu yang terlibat untuk diberikan kepadanya zakat, selain daripada apa yang dia mengaku, ialah takwa kepada Allah Ta'ala, bahawa dia kena tahu ini adalah harta zakat, yang diberi kepada mereka yang entitled untuk menerima zakat itu, jika dia tak layak tapi dia claim dia layak, tak boleh lah itu dia jawablah dengan Allah tapi kita mungkin bagi ke dia because dia bagi tahu dia macam-macam sekian-sekian, so kita bagi ke dia Rupanya hmm. tak tengok-tengok Weh -tengok, bahagian dia ni Kesenan dan lain-lain rumah pun tak hari makan Order Restoran so. Tapi Dia tengok kawan dia dapat Dia pun biminta juga Mungkin pihak Zakat Ada tersilap Tapi Pihak Zakat tak bersalah Sekarang pihak Zakat Based on apa yang Dia bagi tahulah tak cumanya kita hati-hati jugalah dalam masa yang sama sebab tu ada penapisan supaya taklah semua orang tipu nanti degan kata yang patut diberi pada sasaran yang sepatutnya terlepas ya. pada sasaran yang salah ya. ya. Baik Tato ya. uh, persoalan yang uh, seterusnya ya Tato uh, jika uh, dilihat di media masa uh, dan lain-lain. Uh, rakyat sekarang um, semakin tertekan ya, Datuk dan uh, sangat marah ketika ini kepada pemimpin. Jadi apakah uh, saranan Datuk di antara uh, rakyat yang meluahkan uh, per, uh, apa apa um, perasaan kekecewaan mereka dan bertindak luar dugaan uh, dalam masa yang sama hendak pula mentaati uh, pemerintah. Jadi bagaimana Datuk? Yang pertamanya ialah uh, semua pihak uh, pertama pemerintah dan rakyat akan bertanggungjawab dah Allah Subhanahu Wa terhadap apa yang mereka lakukan. Uh, itu dulu. Kita tak kata di akhirat besok ayatnya tanya, Allah tanya rakyat je. Allah tanya rakyat Allah tanya pemerintah. Bahkan Allah akan tanya pemerintah jauh lebih banyak tanggungjawabnya dibandingkan rakyat. Rakyat mungkin dia tahu apa yang kaitan di bawah tanggung tanggunggan pemerintah sebanyak rakyat yang ada di bawahnya sebab itu para ulama-ulama salaf dahulu apabila mereka nak menyedarkan para pemerintah kadang-kadang mereka pergi ke masa musim haji mereka minta naik ke bukit sofa cuba kau tengok sebanyak orang yang ada kau lihatlah sebanyak itu dan berkali-kali tanggungjawab kau dihadapan Tuhanmu nanti ya, maksudnya pemerintah bertanggungjawab kau dan rakyat itu. Tapi rakyat juga ada tanggungjawab dia di dalam urusan pentadbiran. Bahawa apa yang dia sebut, apa yang dia ulas, hendaklah uh, tidak menyanggahi uh, tata cara dan adab di dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah boleh dikritik, tetapi dalam masa yang sama, dia tak bolehlah dibohongi benda yang dia tidak buat, kita kata dia buat. Alal mar'i muslim as-sama wa ta'ah, ma'lam yu'mar bi-ma'asyatin. Fa'idha umiru bi-ma'asyatin falasama'a, di atas setiap individu muslim wajib dengar dan taat. Selagi mana dia tidak menyuruh kepada maksiat. Bila dia menyuruh kepada maksiat, tidak ada dengar dan taat. Itu basic umum. Jadi pemerintah kalau suruh kita dalam penda maksiat, kita tidak dengar dan kita tidak ada taat. Tapi kalau tidak maksiat, kita dengar dan kita taat. Vaksin dan sumpah menjadi tidak maksiat. Kita dengar dan kita taat. Walaupun kita tak tak bersetuju. Tapi kita dengar dan kita taat. Okey, bila kita tahu hal itu, kita kena tahu juga, manusia bertindak berdasarkan suasana dia. Nah, sebab tu kita, uh, sekarang orang uh, satu tempoh yang lama, tapi kita bayangkanlah kan, ujian Allah pada kita ni, kita berada dah 2 tahun lebih di dalam keadaan uh, kawalan pandemik yang sedang berlaku ni. Kita, uh, kita berasa tertekan, nak keluar rumah tak boleh bukan kita kita tak gembira dengan, dengan dengan dengan hal ini kita terima ujian Allah tapi bukan kita nak hal ini kita minta Allah keluarkan kita daripada hal ini cumanya saya nak sebut ialah bayangkan rakyat yang 10 tahun 15 tahun anak-anak Palestin yang duduk di kem pelarian bayangkan mereka yang duduk di negara-negara yang berperang yang mana mereka duduk di kem di situ tidak pernah tengok tanah sehebat pun hidup di kem Hujan, panas, sejuk Sebelah menyembalah Kita sekurang-kurangnya Duk juga ada harapan Boleh juga ha, COD hantar makanlah, makan lah apa, Kita order Tapi mereka itu tidak ada harapan apa. Makan apa yang ada ha, Ujian Allah SWT pada kita Walaupun mungkin ialah berat Kita bukanlah kata nak ujian ini Tetapi secara perbandingan Apa yang dihadapi oleh orang lain Rakyat Muslim Syria rakyat Palestin, apa yang dihadapi di Iraq, apa yang dihadapi oleh orang-orang di, apa nama, uh, di Myanmar, uh, mereka jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada kita, Seperti yang pernah fikir kamp-kamp pelarian, dia akan tengok kan, uh, nak main bola, sebijik pun susah, kan? anak tu lahir juga, anak tu nak duduk di mana, Uh, tapi kita ni dalam keadaan seperti ini bukan kita kita minta keadaan ini tapi janganlah kita menganggap bahawa tidak adanya uh, apa, rahman Allah jauh lebih besar keadaan kita ni lebih baik ke keadaan yang lain tapi biasalah kerana kita rakyat yang biasa dengan senang kita hadapi keadaan ini kita akhirnya kita fatigue, kita letih uh, bukan sejak pandemik itu kita letih kerana kita biasa hidup senang kemudian kita tak boleh keluar daripada rumah kita, kita tak boleh nak bersosial, tak boleh nak pergi ke muri, kadang-kadang tak boleh nak pergi ni, tak boleh nak makan di restoran, nak pergi ke kedai, mereka tu tak boleh makan langsung, kita ni tak boleh makan, so kita rasa, oh ini tertekan kita ni, maka rakyat marah, soal ekonomi juga, uh, rakyat marah, uh, rakyat, marah. Uh, rakyat marah, bila rakyat marah ada dua hal lah, satu mungkin uh, dia marah tu emosi saja kerana dia tak tahu nak ni dia dia cari siapa saja lah kalau nak kata orang politik saya tengok semua orang politik perangai yang sama Pak lah. kerajaan berbangkang dia hanya fikir dia je yang satu fikir nak tahan kuasa yang satu fikir nak rampas kuasa so dia create a lot yang ini berjanji kalau saya dapat dalam masa 20 jam saya akan boleh buat selesai masalah nipu pun kalau dapat pun tak juga kalau ini pula yang yang ni segala dia senang apa yang dah ada kuasa ...macam-macam akal dia pula, kan dia tak fikir dia mungkin kita kata dia tak fikir, mungkin dia fikir tapi fikir dia tu tak habis. Rakyat bawa susah. Semua orang politik si, almost dia the same lah. Tapi, macam tu lah. Tapi kita yang yang menghadapi mereka ni, kita lihat satu mungkin emosi, yang kedua, jika benar apa yang mereka buat salah, ...dan salah itu salah benar di sisi agama, umpamanya kita kita berhak memberikan pandangan kita kepada mereka lah, maksudnya kita kata, uh, salah lah apa yang mereka buat, uh, mereka tak bagi orang langgar SOP, maksudnya mereka langgar SOP, maksudnya contohnya lah kan uh, salah lah hal itu kan, ataupun tindakan-tindakan uh, yang mereka buat tu, uh, pilih bulu maksudnya kita, kita salah lah kita kritiklah benda tu uh, tetapi kita jangan dalam kerangka kita mengkritik orang kita sacrifice -kan diri kita Kita marah pada orang Akhirnya kita tolak rahmat Belajari kita Kita keluarkan perkataan-perkataan Yang bukan Apa uh, Disgrace itu menimpa dia Menimpa kita uh, Jadi sebab itu lama-lama uh, yang sama kita Saya tahu Peradaan orang marah pada kerajaan Bukan saya ingat bukan orang marah kerajaan, Orang marah pada semua orang politik lah mula-mula dulu mahu, sekarang lama-lama duduk kita tak tahu nak salah siapa nak kawani so kita ambil vaksin vaksin sekarang tak ambil lagi Patut tanya kerajaan pula vaksin macam mana kerajaan pula kata punya vaksin tu tunggu pula sebahagian vaksin tak sampai negara-negara maju bagi dulu vaksin di kalangan mereka kita yang ada walaupun duit dah, dah booking dah buat apa semua perjanjian dah buat tunggu dulu Supaya dia orang dulu selesai, baru kita dapat. Dalam vaksin nak datang, mari varian baru pula. Oh, so many uh, masalah yang ada. kan? Yeah. Jadi datuk uh, berbalik kepada persoalan uh, mengenai uh, rakyat marah pada kerajaan uh, dan sebagainya. Dar, uh, dalam konsep Islam kan datuk? adakah uh, kita ni dibenarkan uh, untuk memilih pemimpin-pemimpin non-muslim uh, disebabkan kadang-kadang kita tengok terlalu banyak drama tentang uh, pemimpin-pemimpin Melayu ni and dia ada agenda dia sendiri uh, macam uh, example kalau kita tengok macam Singapura kan Datuk Uh, walaupun mereka diperintah oleh uh, apa uh, government uh, yang berbangsa Cina, tapi kita boleh ke, uh, rasakan uh, negara mereka membangun jadi macam mana uh, untuk kita uh, di Malaysia ni Datuk, kalau in future kita dah lost trust pada kerajaan jadi kita decide to pilih uh, untuk non-Muslim pula, I mean macam kita just give a try untuk one term pandangan yeah. Datuk dia soal, uh, bukan soal itu, soal kepimpinan ialah uh, uh, bukan soal membangun, tetapi soal apa yang kita minta pemimpin jaga. Kalau kita ni fikir pemimpin tanggungjawab dia nak jaga supaya kita boleh makan saja, okay, whoever pun boleh lah. Tapi kalau kita minta pemimpin di samping dia menjaga soal makan kan ke kehidupan kita, dia juga menjaga soal agama kita. Islam tak dihina, agama. So kita kena ambil bahagian, di bahagian itu juga mesti ada peruntukan, consideration kita di dalam membuat keperluan. Kalau kita hanya fikir, ini semua urusan dunia semata-mata Of course lah. Maka tidaklah saya kata 100%, saya daripada dulu konsisten. Non-Muslim boleh untuk memegang jawatan-jawatan tertentu jika ia tidak menjejaskan dasar bagi sebuah negara orang Islam mestilah mempunyai dasar Islamnya. kan Dan kita mempunyai pengalaman dalam satu tempoh. Apabila kita tanya Singapura, Singapura of course lah majoriti ayatnya siapa. Dan kemudian kita kena tanya juga masyarakat Muslim jadi macam mana kat sana. Kan? So kita kena tanya, kita kena tanya jangan kita tengok bangunan dia yang tinggi itu aja akan kita kena tanya keadaan tu dan kita kena tanya juga keadaan kita pernah melalui satu tempoh dalam negara ini dengan kepercayaan yang diberikan apa berlaku every day apa yang berlaku mungkin orang kata itu propaganda musuh politik mereka tapi kita melihat secara mata kita pengalaman kita kita melihat mereka every day nan sub yang dibangkitkan ialah isu agama dan isu kaum bukan kata musuh dia yang buat From their mouth, so kita rasa bukan soalan Muslimnya, tapi se sebahagian dan Muslim dalam negara kita not much enough untuk mengendalikan. They are politician, but they still have. They kata takut tak mau ada racism, but they themselves they have done uh, Saya bukan saya tak saya, saya tak spesifik, tapi mungkin, Siapa yang lalu tempoh tu kita tahu. So bukan kita-kita tidak orang Melayu saya kata orang orang Malaysia orang Islam dalam banyak keadaan ini, very we are very tolerance. Kalau ada pejabat orang Islam, ada non-muslim, ada selalu kita bagi peluang. Tapi macam dulu saya katalah, saya bukan menyalahkan non-muslim. Kedai orang bukan muslim ni boleh ada dalam kampung orang muslim. Dia panggil lagi toke, toke. Dia bayar pun Kaya raya pun okay itu di tengah-tengah kampung. Tapi sukar untuk jadi satu kendai Muslim di tengah bandar yang bukan Muslim dan dia mendapat support. Ha. Ini adalah realty. Non-Muslim, minority boleh hidup kaya raya pun di negara orang Muslim. Tapi dalam banyak keadaan, banyak keadaan, minority Muslim tidak boleh hidup dengan aman di negara non-Muslim. Kita tengok, kita boleh tengok di Burma, kita boleh tengok di banyak negara-negara yang sekitaran dengan kita. Kita boleh tengok apa yang berlaku. India, tengok. 100 million Muslim. Tapi apa yang jadi? Bakar masjid, bakar Di China, kita tengok apa yang jadi kepada minoriti Muslim. So, bukan soal non-Muslim itu kita membenci dia kerana perbezaan agamanya. Tetapi, pengalaman mengajar manusia. Sebab itu maka agama juga bila datang nas-nas agama meminta kita juga berhati-hati dalam soal seperti ini. La yanhakumullah anillazina lam yuqatiyukum fiddin walam yukhriyukum min diyarikum anta maruhum wa tuqsidu ilaihim Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu. Dan cuba dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tapi kalau dia Sentimen, ialah sentimen Tak suka Islam, kenapa Islam macam ni Kenapa Islam dapat ni, kenapa masjid Is that sentiment You cannot handle negara ni Of course, dia Muslim Mesti ada banyak masjid Mesti ada peruntuk-peruntuk orang Islam Tapi From the day one, bila you ada sikit kuasa Itu yang question yang betari you bangkitkan Bukan soal ekonomi Yang patut you bangunkan Dulu saya sebut hal ni saya saya saya bersama dengan pemikiran yang terbuka dalam kami menerima dan mesej. Tapi saya kata pengalaman yang pendek yang dilalui sepatutnya dimanfaatkan untuk buktikan kepada orang muslim kami ini bila duduk di atas kami tidak resis kami tidak anti Islam. Tetapi pengalaman yang singkat itu itulah berikan gambaran yang berbeza dia daripada apa yang menjadi harapan orang. So again, kalau kita soal ini apabila kalau ada peluang lagi sekali, tentu muslim akan kembali, mengingati tempo yang sama, walaupun singkat itu. Saya rasa bukan soal perkauman di sini, tapi persoalan manusia hidup dengan pengalaman, macam hidup dengan pengalaman. Baik hmm. eh, Datuk, uh, untuk persoalan seterusnya, um, mengenai isu um, keganasan rumah tangga, eh, Datuk, uh, lately, even sebelum ini pun kita selalu terdengar ya, yeah? Uh, uh, pasal keganasan uh, rumah tangga tak uh, bertambah lagi dengan isu yang kita hadapi inilah dengan isu Covid, dengan uh, ramai kalangan kita kehilangan uh, pekerjaan jadi kata-kata nasihat Datuk uh, kepada uh, pasangan uh, dalam keluarga untuk um, uh, sebab bila semua stuck dekat rumah tak boleh nak keluar, tak ada apa aktiviti. Jadi mungkin masing-masing mencari punca. Uh, punca yang benda yang simple pun boleh jadi perbelahan yang besar uh, sampai kepada uh, pukul memukul. Uh, apa ni? Dan juga daripada keratan akhbar yang saya dapat ni, Datuk Eh, uh, bertarik pada 22 Jun uh, 2021 uh, tertekan tiada kerja semasa PKP. Uh, lelaki uh, bertindak Uh, mengurung isteri dan anak-anak uh, di dalam rumah. Dan juga uh, lagi satu uh, kes, semalaman uh, jenazah bayi terbiar kerana kesempitan hidup. Jadi benda-benda ni Datuk amat uh, memilukan hati kita, Datuk. Bila kita tengok benda-benda macam ni, uh, especially uh, apa baby eh, yang tak diuruskan dan... Uh, Begitu sampai hati sekali, ya, parents tinggalkan uh, baby kecil tu di dalam rumah sampailah dia uh, menemui ajal dia. Jadi pandangan Datuk, uh, nasihat kepada pasangan-pasangan uh, uh, dalam masyarakat kita ini, Datuk. Silakan, Datuk. Uh, terima kasih. <tuh> dia sebenarnya cerita abai baby Cerita buat tak betul dekat anak. Sebenarnya bukan musim PKP lah. Ya. Sebelum musim PKP, PKP pun banyak. Okay, okay, ini. Pukul Wini, tak nanti PKP lah. Ya. Cuma saya tahulah, apabila semua duduk suatu lama rumah, tak boleh nak keluar, aktiviti tak ada, dia ada, ada beberapa hal. Pertama, saya nak cerita sikap. Memanglah tertekan, eh, tengok muka suami, tengok muka isteri mula-mula mungkin kalau isteri tu ada cara dia mungkin melayan suami dia inilah peluang Biasanya dia jarang suami duduk di rumah nak nak layan okey mungkin akan ada sikitlah dia ruang Is, suami pun dia tahu bila hidup ke adat ini bahasa nak kena jaga isteri pun nak kena jaga bahasa okey kalau dia ada kesedaran yang seperti itu satu lagi mungkin mereka tambah fikir kita kena buat sesuatu yang menjadi aktiviti Rumah mungkin tak sama, ada rumah besar, ada rumah kecil kan. Kalau masak, okay, kita perlu masak. Kalau tak, aku sumi dia minat. Misalnya, uh, dia ni orang melukis kan. Mungkin dia boleh lukis. Dan boleh menjahit mungkin dia. Menjahit supaya dia ada aktiviti, kena dulu. Tetapi satu ruang lagi yang saya nak sebut. Itu soal kita urusnya. Satu ruang yang uh, uh, manusia yang Nabi SAW um, sedut kata ni'amasan. Uh, dua ni amat yang Ramai manusia tertipu di dalamnya As-sihatul farah Iaitu Sihat dan Waktu lapang Jadi waktu lapang ni Bukan selalu kita Dalam hidup kita Bukan boleh kita dapati Saya pengalaman Pengalaman saya lah Kalau tak ada PGP ni Saya pun tak tahu Nak, tan nak tanam Apa pokok-pokok ni -pokok eh. Tapi oleh kerana dah tak boleh keluar, tapi keluar tempat lain pun tak boleh, ada. Tapi satu ruang yang saya nak beritahu, yalah, mungkin yang kita tidak isi, ataupun, mungkin kita isi tapi tak cukup, tapi masa ni kita perlu kita belajar. Allah bagi peluang pada manusia zaman ni. dia boleh belajar uga banyak. Dia tengok handphone dia, dia ada macam-macam dia tengok, kadang-kadang dia tak tengok manfaat pun, setahun pun ramai buat kita macam itu kan? Tapi kalau kan dia nak tengok ceramah banyak boleh, nak baca buku tak nanti beli. dalam Facebook pun dal dal apa, dal dalam, dalam apa dalam dalam uh, dalam internet banyak macam-macam bahan boleh baca. Artinya kalau dua bulan dia study satu subjek tu dia boleh jadi pandai. Eh, Memang tu. Tapi kita tak kita tak buat benda tu. Tapi satu bahagian lagi apa? Ibadat. Itu kadang-kadang siang dah sibuk banyak kan. Tapi malam bangun, buku empat dah bangun dapat solat dapat zikir kadang-kadang nak dapat hari-hari istighfar rupanya seribu kali, dua ribu kali wabil ashar wabil ashar pada waktu sahur maka istighfar hari kerja letih, kalau nak pergi kerja lagi pagi-pagi dah -pagi istighfar sebahagian orang ini boleh bangun, pagi nak pergi kerja makanya boleh solat daripada buku empat kecuma istighfar, tak sejam jam berapa banyak lapangan dada yang kita dapat tapi semua itu orang sebagai orang dia tak nampak lah. Debo, kita tak nampak sebab kita tak tengok aku nak buat apa, tak tahu padahal banyak hal yang kita boleh buat bukan perlu jadi kaya pun takkan rumah kita tak ada dikadang takkan rumah kita tak ada tempat nak duduk lepas dah tak tahu nak apa semua orang tak duduk subhanallah subhanallah subhanallah banyak benda yang kita buat selain daripada aktiviti yang lain ambil buku, boleh baca habis buku yang dah tak tahu nak buat apa Misalnya dah tak Boleh baca Al quran Boleh mula hafal Al quran Hafal surah-surah Mana dia ada masa sebelum ni Tapi semua tu dia tak nampak Dia nampak muka bini dia Bini dia nampak muka dia Dia nampak muka bini dia Bini dia nampak muka dia Waktu dia nak angin waktu dia tengok muka bini dia Mula-mula nampak macam lawa Lepas tu lama tak lawa Jadi Macam-macam lah kan Jadi Ini semua saya rasa Bukan soal PKP lah Apa kena PKP ni Kurniaan Allah juga ni amat tapi, how we manage our self? Macam mana kita uruskan diri kita? Tapi, kalau satu orang dia balik, besok, aku nak study bab Fekah. Bab, misalnya bab uh, perduaian ini aku nak bagi pandai betul lah. Daripada bab uh, uduk sampai semayah ni, pandai betul-betul. yang orang boleh bagi pandai. Saya buat, uh, saya tak tahan lagi dalam IG saya, saya, uh, apa nama, uh, ajar bab-bab Fekahawal ni kan? Ha, ramai orang turun dan tengok dan, dan dia mungkin boleh pandai boleh study lagi, boleh baca kalau nak ikut nak baca, tak, tapi kita duduk sampai sakit tengkok, ada orang sampai balut tengkok lah, sebab apa? duduk baca handphone ni eh. tapi dia baca benda tak manfaat pun tapi dia baca tak manfaat betul lah, ikut-ikut oh, iyalah, sesempit mana rumah pun ada ruang, satu orang duduk di satu sudut, buat saya. boleh baca buku tapi ini buku tak baca, membaca pun tak apa tak kita hanya nampak pada kita hanya nampak pada masalah kita tidak nampak pada peluang yang Allah bukakan pada kita yang mana peluang ni belum tentu bila hilang uh, MCO ni belum tentu datang balik lah kita benda ni mungkin semua sibuk orang-orang tanya oh dia tak ada masalah nak baca-baca ni tak ada masalah aku pun tak semayang malam pun siang pun nuntih kan tapi sekarang ada banyak orang Ya, betul saya rasa sama ramai orang komen pasal keadaan kan punya ayat kata nu'ubu zamanana wa ma'aibu wa ma'aibu inda fina wa ma nu'ubu zamanana wa ma'aibu illa fina wa ma li zamanana aibu bisuwan kita ni memburuk, meaibkan zaman masa kita, sedangkan tidak ada aib melekan pada diri kita. Tidak adalah keaiban pada zaman kita ini melekan kita tu dah sendiri yang aib. Maksud ni, kecacatan tu hanya diri kita lah. So, kita berusaha, kenapa masa aku nak pergi mana tak boleh ni? Padahal, Ya Allah, orang yang duduk dalam penjara tu, sampai boleh, boleh tafsir dikutlah penjara. Maksudnya, para ulama' ramai yang boleh tafsir dalam penjara. Pasti dia tahu, dia duduk penjara, tak ada apa-apa, bini, tak ada apa-apa, tak ada lagi, kita tekan. Tapi dia hmm. ambil, dia tak ramai orang sampai Al-Quran, kena duduk dalam penjara. Patutnya ramai juga orang membaca banyak buku yang dihabiskan, kerana okay, PKP. Tapi tak, tak buat. Yeah. Ya. Baik, dato. Uh, persoalan yang terakhir, dato, sebelum kita mengakhiri uh, segmen Tazkirah ni, uh, Sikap dan peranan seorang Muslim ketika, uh, ketika ini... Apa yang sepatutnya mereka lakukan? Silakan atau. Ketika ini itu merujuk kepada apa? Menunjuk kepada situasi yang masing-masing uh, dalam keadaan tertekan, uh, jobless, um, apa uh, uh, terperangkap di dalam rumah tak boleh nak keluar ke mana-mana anak pun tak pergi sekolah macam ibu-ibu terpaksa berdepan dengan anak-anak jadi dari situ timbul perasaan stres dalam rumah saya, saya tahu, saya... Saya tahu ya, hal ni bukan mudah cumanya saya tak sebut saya nasihat dari kes saya saya kadang-kadang saya sibuk sibuk uh, walaupun Ya, Alhamdulillah Sidupan uh, ada Tapi Sibuk pergi sana Pergi sini Orang, tu. orang kata balik Orang ni tukar bed eh. Tukar bed Nanti kembali juga Kadang-kadang mesti saya duduk Dalam kenderaan Saya berfikir Mana masa saya untuk Apa saya duk ajak kat orang ni Betul saya ajak tak anak-anak saya lah. dan, Ajak orang lain nak jumpa saya Nak belajar Anak-anak saya betulnya jumpa saya kepada saya maka jumpa lah juga saya bila saya balik duduk makan saya temui yang tu yang ni lepas mayang sekali tapi masa tak cukup tapi bila ada keadaan macam ni saya rasa peluang saya duduk dengan orang untuk mereka belajar Dan saya sebahagian bapak tu saya mungkin tahu pernah tanya khabar anak kan duduk beliling tapi bila kena diri dia masalah dia nak lari daripada anak dia inilah peluang anak dia duduk beliling Cerita pada anak dia, apa masalah apa ya? Pemahaman anak dia, anak dia fahamnya dia. Pasal anak kita ni kadang-kadang seharian duduk dengan orang mungkin nak kawanannya tapi uh, berkawan dengan orang lain sebagai orang. Anak dia suka berkawan tapi tak ada ruang dengan mak bapak dia. Sekarang dia ada ruang sama mak bapak dia. Mungkin ramai anak lebih uh, sayang kat cikgu dia sebab cikgu dia yang duk tanya dia semua. Mak bapak dia jangan tanya. Bila orang tanya siapa anak, mana nak ada masa-saat, kaitan, kaitan, kaitan, kaitan, kaitan, kaitan, kaitan. Sekarang ada masa. Apa yang belajar dekat rumah, apa yang dekat eh, sekolah. Kakak belajar apa, kakak suka apa sebagai orang. Maka dia pun tahu anak dia suka apa, anak cerita masalah. Dia eh, Tapi ruang ini dia tak ambil, kerana dia rasa itu eh, bukan kebiasaan dia. Kebiasaan kita bukan yang ni. Kebiasaan kita, kita semua keluar. Semasa dia duduk um, keluar tu dia mengadu dia tak ada masa dengan family. Semasa dia ada masa dengan family dia kata sampai bila nak ibu tengok muka anak dengan lembini ni. Dan ini pun saya rasa tu saya kata wai bo zaman illa final wamal zaman ini nana aibun siwa nana. kita menganggap aib pada masa kita, misalnya tadi masa ini kan. Tidaklah aib ada tak aib lagi pada, pada masa. Melainkan, ingat, wama aibu illa fi ada kaifan melainkan kita saja. Kita yang aib tu. Wama lizamanina aibun syiwana, tidalah ada bagi zaman kita tu apa-apa kaifan melainkan diri kita sendiri. Pasal kita tak boleh nak manage, so kita salahkan Rahman. Orang yang saya bukan kita tak mahu masuk penjara. Tapi orang yang masuk penjara boleh menghasilkan macam-macam. Ini kan pula kita yang duduk family, Mungkin okay, kita boleh, hari ni kita masak, dia, hari ni sendiri kita masak, Dulu kita mungkin kasak dengan anak kita, hari ni kita sabar, kita belajar bercakap elok dengan dia. Dia cuba memahami kita, ni dia tengok muka dia, kita meluat. Dia tengok muka kita, muka. macam mana boleh meluat, mak bapak, dengan anak-anak. Setelah kita, bila balik rumah, tengok anak-anak kita tidur, sayu hati kita, dia cium dia. Sekarang dia duduk dengan kita. Lalu, mungkin tak mau duduk, uh, jalan kita jumpa, tak tahu apa cerita anak sulung ke. sekarang duduk keliling kita sama ada duduk di. kalau ada tengah handphone kan boleh. boleh kan kita mak bapak kerana selama ni dia cuai dengan diri dia misalnya bukan sukar pun untuk jadi imam bukan nak suruh baca surah banyak panjang kalau dah tak boleh tak, tak boleh baca yang panjang-panjang yang baca-panjang-panjang bacalah mungkin macam family sebagian kita ni mungkin kita tukar-tukar imam lepas tu kita boleh check balik uh, bacaan-bacaan anak-anak kita untuk tamu surah-surah yang banyak panjang tu Ha. Tapi mungkin orang lain Bapak dia ha. Hari ni pak dah jadi imam ha. Pada hari dia pusing Anak-anak dia apa tu bersikir bersama Kemudian ajak anak-anak Tanya apa Baca Sama-sama How oh, nice eh, Masa Kan keadaan Kalau kita manfaatkan kalau, manfaat. kalau tak Kita tengok ada masalah Dan kita tahu Lagi tak selesai bikin ni Aku duduk dalam masalah Ada orang Kata macam tu Pada hari kita dah nak fikir, Habis nak PKP ni, bapak nak kena pergi dah. Tak boleh lah, Numpah-numpah, Tidak-tidak hari dah, Salat amal-amal macam ni. Esok Allah, di tempat lain pula. Ni, Salat. apa Salat boleh beri Tazkira. Kata tak pergi Tazkira pun, Abang, Baca buku ni satu, Abang, Bapak ni, Kita dengar sama-sama. Tulek pun. Oh, kami tak risau. Kami buka hidup macam tu. You tak risau, But you can change. Bukan you melagak jadi ustaz pun, You baca bahan pun orang tengok, oh ayah kita ni ada juga ada juga kenangan anak, anak dia, bila kita mati nanti, dulu masa PKP duduk dengan Abah, Abah baca kita dengar, kita baca, Abah dengar Abah pun, tak boleh baca sayang kita jadi soalan Aisyah, tapi Abah jadi solat zuhur, Abah jadi soalan asaf, lepas tu semang sama-sama, pas bayang, kan soalan banyak, yang mana kita tak dapat, kalau kita tak PKP tapi, kita melihat pada masalah dan kita terpengaruh uh, saya bukan kata tak ada masalah KGB tak tahu masalah Tension duduk dalam rumah Tension Duduk dalam rumah Tension tertekan Hidup dalam rumah Tertekan Kita pun terikut orang Kita tanya apa yang tertekannya Saya tengok muka bini Tertekan Kacau pun Tengok muka bini Tertekan Tengok muka lelaki Tertekan Tengok muka anak Tertekan Kenapa? Kena kita tengok anak Anak kita duduk Anak kita buat apa? Anak kita duduk Pegang handphone Kita buat apa? Duduk dengan handphone Lagi anak-anak keluar Duduk di ruang tamu kalau rumah tak besar mana duduk di ruang kamu Seorang baca Tak boleh baca Quran, Baca terjemahan Saya tak risau Buat punya tu You are the leader of your family You yang ketua You family Kalau yang dah tak ada suami Mungkin mak dia boleh dengan anak-anak dia Kalau tak lah ni Abah minta maaf lah Sebelum ni Abah pun tak pernah Bersyunggu dengan abad programa ni tapi tak pahamlah kita bersama-sama belajar tak Pasang ceramah bersama-sama belajar Adak-adak tengok 5 minit 10 minit Banyak yang boleh kita buat sebenarnya Saya bukanlah nak kata nak blame orang, -orang. Memang, kadang-kadang memanglah kita fikir Yalah macam mana Ni tak nak makan pun tak ada lah kerja. Of course semua orang ada masalah. Of course semua orang ada dengan salah Kita Saya tahu Ia bukan mudah. Pijak, duit tak ada, hutang dan seumpamanya Tapi apa yang kita ada dalam keadaan sekarang Tak akan kita boleh kata anak-anak semua Mayaknya kita doa supaya Allah beri rezeki kepada kita, kita Kita lose, kita-kita-kita lost Apa, iman kita Sehingga kita nak angkat tangan ya Allah Keduakanlah aku dalam keadaan Berikah pada aku rezeki Sehingga kita sebut beri pada rezeki pun kita tak macam tak yakin Allah nak beri rezeki kepada kita. Hal kerana salah faham kita tentang kadar-kadar Allah. Kalau sedianya uh, berniaga kita tu tak dibuka, tidaklah ada rezeki berita. Itu yang cuba syaitan fahamkan kepada kita. Ai syaitanu ya ayyukumul faqir. Syaitan menjanjikan kepada kamu kepakiran. Sedangkan rezeki Allah boleh datang dengan jalan yang sampah dan tak dicampak. Bawah pahamai dalam PKP ni, dia buat macam-macam, dia ada bisnes baru yang sebelum ni dia tak ada. Maksudnya rezeki Allah. So, kita saya bukan kata, saya cakap senang lah, tapi maksudnya, seseorang berfikir, mungkin sebelum ni, sebahagian ini, cara dia cari rezeki, dia tak study. Mungkin dia boleh study. Macam mana cara buat benda-benda yang baru, yang mungkin bidang yang dia tak cemburu dari sebelum ni. Saya rasa... Bukanlah kata tak ada masalah, of course ada masalah. Tapi nak kata dah tak ada jalan keluar buahkan banyak jalan kebaikan. di sebalik apa yang berlaku banyak dikembangkan. Yeah. Yeah. Baik Dato' jadi uh, conclusionnya untuk uh, apa taskirah ni. Uh, yang pertama, uh, sebagai seorang uh, keluarga sama ada dia tu single mother atau single father uh, yang paling penting macam mana kita nak uh, uh, apa, Menzahirkan kreativiti kita Dalam nak handle uh, Isteri, nak handle suami dan anak-anak Ya Datuk Daripada ya. kita asyiklah, lah, uh, apa, uh, apa uh, Blame kepada nasib Apa yang terjadi Um, jadi Dato' um, untuk segment ni Dato' adakah kita nak open kepada uh, pendengar untuk bertanya-tanya? Eh? ada yeah, Ya sebab orang asalnya dia. sepatutnya kita live melalui uh, lagi satu uh, medium tapi disebabkan ada masalah teknikal jadi kita tak dapat. Um, jadi sekarang... Uh, Uh, kita buka kepada para jemaah yang nak bertanya soalan uh, kepada datuk uh, silakan boleh di uh, unmutekan anda punya uh, speaker uh, sementara waktu berbaki ni siapa yang nak bertanya soalan kepada datuk satu uh, dua uh, silakan Assalamualaikum Assalamualaikum. Uh, yeah, ya. boleh saya bertanya. Nama nombor ID. Ah, yeah, sorry saya tak pakai hijab betul. <laughs> so, um, okay. nak tanya soalan. Ah, uh, thank uh, for your explanation tadi. Um, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menggunakan agama uh, dengan berhati-hatilah untuk membantu mereka yang clinically depressed, mungkin dah suicidal sebab macam um, Datuk cakap tadi mereka ni sebenarnya dah hopeless. Jadi kalau kita cuba macam injek nasihat agama, mungkin susah nak terima uh, at that at that stage of their life. Ataupun bila kita injek dengan niat yang baik, mereka akan ambil dengan jadi lebih teruk. Sebab dia rasa mungkin dia sedang dinilai atau people are been judgement. Belum minta ulasan itu, terima kasih. Uh, terima kasih. Uh, manusia ni uh, macam tu lah. Uh, sebelum sebelum saya nak cerita, tentang Allah Subhanahu kata insan insan yang lain yang disebut insan berdoa itu baik. Walaupun masa hujat, ia usul hukum. Manusia ni uh, dia takkan uh, dia takkan uh, Berputus asa, ataupun dia akan demosi semangat, ataupun dia akan musan untuk meminta kebaikan. Tapi bila dia dikenalkan kepadanya keburukan, dia akan jadi hopeless, dia akan jadi despairing, dia akan jadi tak tak ada harapan. Itu itu itu memang manusia ni begitu. Tadi Allah uh, Taala yang orang insan ubi doa atau bil khair, maka orang insan orang kena istana Abdullah insani de doang keburukan uh, kerana dia gobek uh, jadi kalau kita tanya sebelum tu sebelum saya nak cerita dulu lah sebelum dah kenapa dia takut masalah yang dihadapi hadapi dan sebenarnya kenapa dia takut misalnya kata kelam aku tetekan orang dok minta macam-macam ganggu kan Okay, apa yang kau boleh buat? Nanti dicari aku, mama aku. Tapi apa yang apa yang lebih berdasar daripada apa yang berlaku pada manusia daripada kematian? Manusia membuat macam-macam kerana nak mengelakkan daripada dia manusia artinya dia dia terhapus dalam kehidupan. Sebab itu dia pakai pakaian, dia makan ubat, untuk dia sihat, dia mengelakkan daripada pembalahan untuk mengelakkan dia cedera tiba tiba dia ambil decision dah bubuh diri dia. Yang itulah ending kepada apa yang selama ni dia takut. Kenapa syaitan bawa dia terus kepada ending tu? Kan? Kalau kita fikir, kenapa? Selama ni katakanlah dia takut orang, orang cari dia kerana dia hutang banyak. Okey, habis kalau dia orang cari dia? Oh kata, "Mana hutang saya?" Okey, dia tetap kembali pada keputusan. Adakah lebih buruk daripada dia, dia mati? jadi mati pulang diri itu, kerana dia syaitan menipu dia, so, kalau kita ajak dia fikir balik apa you dapat bila you mati maksudnya selama ni yang you takut tu, mana lebih besar antara you takut tu dengan kematian ni, yang you akan hadapi sebagai sekalian muslim you akan hadapi satu kehidupan yang jauh lebih dahsyat jauh lebih dahsyat Kan tanya dia, apa yang bukan dapat bila you bantul ni tu. Kan dia mungkin bila manusia dipenuhi dengan uh, hopeless, dia gagal untuk berfikir the consequences of dia punya tindakan. Macam orang marah, bila dia demoh, dipecahkan tu. Padahal bukan dia tak tahu. Kalau dia pecahkan tu, nanti dia juga yang tanggung. Tapi dia rasa puas ketika itu. Sama dengan orang hopeless bila dia tidak ada dia tidak ada rahmat dia tidak ada tempat rahmat Allah lagi dalam diri dia yang dicari maka dia rasa dia buatlah apa dia bunuh diri dia sedangkan dia kalau ditanya tanya dia balik dengan apa yang dia belajar dan dia yakin dia pun mungkin tahu selepas mati ni jumpa Allah lagi banyak benda yang akan dia akan, nak kena jawab sebab tu dalam Quran uh, Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia kan tidak ada yang asu min rauhillahi fa innahu innahu la ya'su min rauhillahi illal qaumud daka kafirun jangan kamu berputus asa daripada rahman Allah kerana tidak ada yang ya'su min rauhillahi illal qaumul kafirun tidak ada yang berputus asa daripada rahman Allah melainkan orang yang kafir wasabi dikufur kepada hakikat maknanya tak ada Sudah sudah apa yang akan berlaku. Seputip saja seolah-olah tak ada harapan dah dalam aku Allah. Ana 'inda zanni 'abdi aku bersama dengan sangkaan hamba kepada-Nya. Mungkin kita dah alas sempat nak baca dari dalil berada tapi ajak dia berfikir macam aku nak mengamuk kan. Kalau aku pecahkan ni apa yang aku dapat selepas benda ni? Kan. Kalau aku bunuh diri apa yang aku dapat selepas benda ni? Adakah aku sangka selesai semua salah aku? So melainkan dia nipres, dia, dia gila, dia apa oh, itu, itu tak ada. Ya. Tapi dia manusia, dia nak sampai kepada peringkat sehingga dia itu jadi gila ataupun hilang kewarasan, semuanya disebabkan kerana dia salah faham dan menghadap sebahagian konsep hidup ini ataupun perjalanan hidup ini. Daripada awal lah, kita ada masalah. So kita tak faham dia punya peta hidup ini. Peta hidup ini, whatever orang tu, dia siapa pun, Betul hidupnya, dia pergi pada akhirat lah. Tapi satu benda yang dia tak ada selama ini, iaitu dia rasa, kepada siapa aku nak mengadu? Kau salah. Kepada yeah. siapa aku nak mengadu? Kau salah. Kerana mungkin penerangan agama ke apa, yang tidak memberikan penekanan yang cukup, Allah itu ada dan dia akan membukakan jalan badan kau, apa yang kau tak sangka. Mm -hmm. Hmm. So, apabila manusia tidak sampai kepada peringkat meyakini bahawa Allah akan menyelesaikan masalahnya dia. tanya dia, apa ramai orang yang berhutang? Apa kalau ada masalah tekanan? Mereka masih hidup, dan kena maka bangun. So, apa nama dia, "Ya lah orang orang kada seperti itu. Kena kena ajak dia berfikir sampai benda tu kita buka. Tapi kita bagi tahu dia iman dia kalau awak mati untuk penyelesaian. Kalau hari ini masih lagi lagi awak hidup banyak lagi orang penyelesaian yang awak boleh cari. Katakanlah apa pun berlaku, masih lagi awak masih hidup. Lah. Lagi hidup lagi boleh berusaha. Tapi bila awak mati, tidak ada dah penyelesaian. Bila awak akan dibicarakan di, di, di, di, tentang segala amalan. So, dia, ajak dia berfikir semula. Kerana hilang kewarasan. Cuma manusia ni dengan depression ni sebenarnya dia dah dah jadi dia dah jadi apa? Uh, monyok dan dia dah jadi tak tahu nak fikir. Dia jadi tak tahu nak fikir. Dan kita pula kadang-kadang pergi pada cara pendekatan yang salah sebahagian orang. Jadi dia tak tahu nak fikir. Tapi nurani dia masih ada untuk kita bincang. Lepas tu selalu kita sebut hmm kalau ada anak-anak sendiri kita ubat-ubat dengan semua hal ini sebut la hawla la hawla wa la qurata ila tidak ada bayar tidak ada upaya menaikannya sebut banyak-banyak ratusan ribuan kali dia akan melihat keajaran keajaran please please you forgive yourself seminggu sebut dia isyafah dia akan melihat keajaran yang luar biasa yang dia mungkin tidak pernah hidup keadaan hidupnya. Baik Datuk, uh, kita nak uh, buka kepada lagi satu soalan ke atau? Datuk, tak ada. Okay, baik kita terima lagi satu soalan yang terakhir sebelum uh, kita akhiri segmen Tasik Rani. Uh, silakan siapa yang mau bertanya. Assalamualaikum, Datuk. Ha, nama saya Azlan saya nampak awak pada malam ni kita berdoa lah supaya kita dirahmati Allah um, saya sebenarnya tak ada soalan cuma saya, saya setuju dengan Datuk saya nak share pengalaman saya lah daripada MCO daripada tahun lepas sampai hari ni jadi ya. bulan-mula MCO bulan tiga tu lepas masa kita kena total load saya pun duduk rumah tak tahu nak buat apa pasal kita biasa bekerja jadi saya mulakan saya duduk pak mai saya mulakan dengan menanam, menanam pokoklah dekat balkoni saya adanya mati adanya hidup. Saya pun dah tak tanam pokok nenas sampai sekarang tak berbuah-buah lagi. Tu ah uh, banyaklah kerja yang saya boleh habis buat dan repair-repair rumah sikit apa yang patut saya buatlah. Jadi saya juga membuatkan uh, satu objektif IM saya supaya saya boleh yang ama dan uh, Uh, bagi saya punya game sepanjang masa ini saya menghafalkan doa-doa tertentu uh, menghafalkan ayat-ayat quran tapi uh, taklah sampai sebab kita ni dah buat kemas otak pun dah slow sikit jadi daripada pengalaman saya ni keluarga ni masih kita keluarga kita sangat rapatlah boleh jadi macam ni become very close kit olehnya demikian tu saya rasa Alhamdulillah, saya dapat tengok keluarga saya 24 jam. Dan yeah. cuma satu di Sibankis, cuma badan kita duduk kuih naiklah, duduk makan tidur. Itu juga, puasa istri kami. Pusasa Alhamdulillah, <laughs> lepas puasa kita balut ni. <laughs> Itulah saya nak cerai pengalaman saya. saya yeah. Kita kena ada dalam NCU ni, aim kita tu. Saya PM saya itu, Alhamdulillah, apa yang saya belajar grama itu, saya dapat sikit sebanyaklah. Alhamdulillah. Terima ya. itu so, Saya nak ulas sikit. Kadang-kadang saya tengok, kita ni terlalu banyak negatif dalam kempen ni NCO, tak tahu nak ke mana, tekanan perasaan, tak tahu nak buat apa, meningkatnya perceraian, <coughs> meningkatnya pergaduhan, <coughs> meningkat macam-macam padahal kita patut dalam media sosial MCU peluang untuk kita bersama keluarga peluang untuk membajari benda-benda baru peluang untuk uh, bercucuk tanam peluang untuk macam-macam tapi kita semua negatif rias semua orang yang kata kerana MCU ni so semua orang orang tak boleh aku kena MCU ni telah berjaya menanam pokok ni belajar menanam pokok ni di dalam iyalah uh, bukan semua orang ada, ada zaman laman luas semua dia tak apa dalam dalam pasu semua lah, pokoknya semua orang berlumba-lumba menunjukkan apa yang dia dapat buat di masa itu tapi semua uh, tapi ram adalah juga tapi kebanyakan orang tu posting ya nak cerita pemberitaan so, yeah. itu tu ya itu yang artinya we are living in within negatif punya aura keliling kita ni dan sebab tu kita pula sebenarnya bukan nak kata ramai pula yang kita ni duduk tengok handphone tu je lepas tu kita tu lah dengan apa yang orang kata padahal kalau kita letak handphone pun semua sehari-hari hari, ha? kita tengok keliling rumah kita duduk cakap mco apa semua rumah dia cuba sapu rumah lagi bersih hilatkan ni apa ha? Cuci jawan-jawan atur balik almari tu atur balik rumah yang selera tu ni kita pergi oh, rumah MC oh tapi lepas MC oh, rumah dok potong macam tu tak tak susun -susu macam tu lah. satu tau dia tak ada masa kalau masa kerja dia tak ada masa ni masa ada masa tu buatlah tak buat pun je saya rasa minta maaf lah orang ni sama-sama kalau usge ni saya kan, kata saya sebelum sebut benda ni Sebenarnya tabiat masalah kita ni balok orang-orang kita. Jangan. Malas. Di atas pemalas kita tu datanglah segala masalah-masalah yang lain. Pemalas tu yang menyebabkan lah. kita malas fikir. Kita malas fikir tu kalau aku tak boleh pergi kerja, tak adalah benda yang aku boleh buat dalam dunia ni. Menaikan aku ni hidup dengan percewaan je lah. Itu yang kita fikir padahal banyak lagi. Mungkin aku boleh belajar benda ni, Mungkin boleh tanam benda ni, Mungkin aku boleh kemaskan rumah aku. Tak apa lah Tangan-tangan lah Kedai tak buka Tak kedai, buka lah Takkan kedai tak buka betul duduk Sebab duduk-duduk Terlalu duduk tu Mungkin aku boleh salat lagi Banyak positif Yang ada Tapi kita semuanya Dekati Ya Ya Baik Datuk, uh, saya kira cukup a uh, setakat ini saja Datuk. Uh, kita bersiaran ini pun sudah hampir jam uh, 11.30 sebab kita uh, hampir jam 11 ya, sebab kita terlewat sikit tadi disebabkan masalah teknikal. Jadi Datuk uh, bagi pihak uh, Nur Islam Academy dan juga uh, para pendengar dan juga uh, uh, jemaah daripada uh, Nur Islam Academy uh, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak uh, jazakallahu khairan kepada Datuk dan juga kepada pihak uh, Pro Media Tasdid kerana Sudi meluangkan masa di dalam segmen uh, taskirah ni, uh, dan juga sesiapa yang terlibat di dalam uh, program uh, taskirah ni, uh, kami berharap semua ke taskirah ini dapat uh, menjadi uh, manfaat yang berguna yang mereka boleh uh, ambil contoh-contoh itibar yang datuk dah berikan uh, sebagai contoh jangan buat family kita rasa boring uh, sesama uh, isteri dan suami anak-anak macam tadi datuk cakap dah jadi meluat tengok untuk pasangan masing-masing kita pelbagai, kan uh, try to be creative uh, dalam walaupun rumah kecil itu tak ada menjadi alasannya datuk Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi datuk kata-kata uh, terakhir daripada datuk Mazhar sebelum kita berakhir. silakan kan datuk? Saya so, remind saya lah. Mm -hmm. Dulu ini adalah Pak Ujian. Kita akan lalui berbagai-bagai pasal walaupun mm -hmm. pandem ini adalah satu yang kita tak berminat kita tak sukalah uh, uh, nak usah dan nak hilang kita kita berusaha Allah pun suka kita duduk dalam keadaan susah tetapi kita sakiti satu hal pertama kita dalam hilang rasa syukur kita melihat keadaan kita dibandingkan keadaan orang lain yang duduk keadaan terperangkap dalam pelarian orang yang jauh lebih raca tak dibanding yang dibandingkan yang dibandingkan Kemudian bagi setiap keadaan itu, manusia kena takrif, manusia kena berfikir bagaimana untuk hidup dalam konteks itu. Dan, so, dan, kalau orang boleh hidup dalam keadaan A, kemudian kalau dia penggil dalam keadaan B, saya jauh fikir aku tak boleh hidup kerana alam aku lagi. Dia kena belajar untuk hidup. Atau dan keadaan. Uh, keupayaan untuk manusia ini berjaya dalam hidupnya keupayaan untuk dia berubah apa guna menghadapi suasana yang bahagian jadi mudah-mudahan, kita manfaat kita ambil pikiran ini bersama kelemahan, bersama kekat kesusahan yang ada, ambil juga ruang untuk kita belajar, menekatkan ibadat untuk belajar benda baru untuk kita menunjukkan manfaatnya slogan agama itu memberi manfaat Baik, dan yang faedah uh, memberi manfaat kepada manusia Ya insya Baik Datuk, saya sangatlah hairan dan selamat malam Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Studi bersama Kersia dengan tak. Nur Islam Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Jazakallah khairan. Terima kasih Dato.